Tizedik fejezet. Mit keres egy vizsla a fán? A salföldi major szomszédságában található, kedves falusi fogadókertjében a kincsvadász hármas épp az előttük tornyosuló feladatokra felkészülve hűsölt a kert hatalmas gesztenye fája alatt, amikor megérkezett a fogadós né Sacika három forró gőzölgő cserépedénnyel a tálcáján.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 amit maguknak többszlikém. Isten mencs, hogy elvegyem a kedvüket az evéstől, még csak az kéne. Regélizz úgy, mint egy király, ebédelj, mint egy császár, és vacsorázz, mint egy fejedelem. Az én édesapám mindig ezt mondta. Kacagott fel hangosan a gömböjdet sacika, hogy csak úgy hullámzott belé. Egyik csak a finom leveskét, ilyet más után kapnak. Titkos családi recept, még az ők nagyanyám hagyta rám. Szigorúan a lelkemre kötvene, hogy kiadjam idegeneknek. No, ne szerénykedjetek